بسم اللہ الرحمن الرحیم یا <تصفح> <يَا> ایوہ اللذین آمان <تصفح> دی جنہا ذکر کی کہ محکم دسا حکامات و دس تذکر اوفران دا عبادت سرا تعلق ساتی نالا برمائی یا ایوہ اللذین آمانو <تصفح> اے ایمان دارو او کنا چې په قران کې دا چې اسمان باندې ویل شي چې یا یو هغه نه نو اشاره دې خبره ته چې ایمان وړې دا روان چې حکم دی نو دا دې ایمان تقاضا او دا حکم پورا کول بیان پکار دی نو چې امنو ویل شي نو اشاره دې خبره ته چې روان حکم دا دې ایمان تقاضلا ایمان ایماندارو دا حکم پورا کړي مالا فرمای اے مومنان اذا قمتم الى الصلاه هر کله چې مستعد ریږئ نماز د جړه وړیږي نو بیاو مسکی او داس نه کوي د دې ټکی معنی کې وخیال کاوه مطلب دا رې اذا قمتم قمتم منا عربه کې وړیږي نو دا معنی باندې تو اذا قمتم هر کله چې اراداو کې مستعد او وړیږو نو د نماز لپاره پاکي هغه شرط نو مش بشرتونو کې تاسو ویلي دي کوم شرطونه دي تبلیغان بیانې تاسو ورې دي ضرورت نشته بیانول تا نو په هغه یو د موس د پاره پاکی حاصلول مشرطي ندل تکې د پاکی د شرط بیان کړي انور کپڑے په کول کېوله تمکوله تاسو دی نه پاکی دا بیان کوي چې اراده د موس کې د موس د پاره پاکی په کارنا نفاصلو او جوه کونه تاس اوينزه في المخونة يوم مخونة ارصاله في المخونة او وعيد يكم اولاسون اوينزه او الى المرافق سرطة ملواندون ما تا اوبره دي بلا ديتا كي دي گتتان دا اندازة دي جا فوري فور خدا ميرفق دا چکم ديانه دي سنگل دا, دا دا دا بورسرا وينزل اغا ایلی المراد ایک مطلب دانایی لسنہ تر سنگل و پوری سرد سنگل و ونزل پکار دی سرد سنگل او چسن ابرکو ونزلشی نودایاں تاپی پا اغی کے بیت سواب سیوارے او حدیث کم دا اگر پزیلت راگلے لے کم ونزل ندی پکار دی او سیوار ونزل پکار دی جاکہ پا اغی کے پایدہ دی پایدہ پاکی دا دلکہ حدیث کرا جی دا بو برہ سے بو ما ابو هريره سيودي د نبي عليه السلام صحابي خپل استاد ويما اولي دا 1451 نمبر کې وينځم ماخه کافي زايينه پوری وينځم اوبيده کرنګي لاس وينځم تر دې پوري چې پدی مټ کې شروع وکړ دي تا دې د دې کې حتی اشرا په العذ دې کې شروع کړم دائم مر سره 10 په برابر باندې وينځم بیا گس لاس کې شروع کړم هغه کې مر سره دامت نوځي ښه ویزل نو دا ساک دا پانډا مسله سره برابر نه ویني انار مغه هغه د ایت عربه کې پانډا ویل کی مونږه هم تاسو د ایت او عربه کې ساک دا راغلی ویل نو به ښه ته وینځلا کانډا وینځلا ګسه وینځلا او بیا او پرمایل ابو هرره سه چېما پیغمبر علی صلاتو والسلام نوریدلی چې د قیامت پرز بدغه اندام غبرګ روښانه د دوی د ودینات چې كامل او دسکړي د اګرس دی زین نو نو بیا چمکي نه د دې وجه نه پیغمبر علی السلام او فرمایل چې دا د چن کی بدل وي د دې په پته لګي نو کم کم تستاستنا طاقت وري د داخل چمک دی د اودسونو د زین د دې دا چمک دی اغه سیواګي نه ډیونه سمري چي سیواګي ده شي نو اغه بیا وینځل په کار او بل دا چې انسان او به استعمالي نو حديث کې راضي تفصیلی حديث څه صرف مطلب یې دا چې انسان مؤمن دی نو حديث کې راضي د اوو سره یاد د اوو د اخیری کدل سره هر هغه ګناه لوي شي چې کم د په مخ او بیا دا کرانګه حدیث کې ټول اندامو له سلو وروړه بیان شي تر خو لاس وینځي او دا کرانګه خپي وینځي ده هر یو سرا اخیرکا ترسنگا بایی کنو ده اندامنا آغا گنام درکی گی چکم اگنام ادکا اندام بانده د انسان کری ترده پر حدیث کی رازی حتی ایخو جنکیم من الدنوب ده انسان د گناونو نا بلکل سپاشی نو بحر حال سیوا بین زلو فضیلت تے دکا اندام ده گنام نا او اخیرت کے دکا فضیلت تے چیتا غزینبا رناخی جی چا مقوالا بید نووینځ الله فرمای مهونه او د مخ حدود میات کې د تاو غره د غو د یوی پرسته نه تربلی پرسته پوری او د سر د اعتراض یو څو نواله لاندې ځنه ده ګیری دا ویته چې کوم له پوری وي د ځنه د لاندې طرف در دا د محدود دي دن. دا منزل هغه فرض ونص ابو بیروسکم او تاسو مسوکه په خپل سرونه باندې نو په سر باندې مسکل نیات ذاته زمند امام سے پنس باندھے سرور عیسی پرز سرور عیسی بعض امامانو پنس تول پرز داو دا بعض پنس باندي دو, دو ختم کا پیږي و زمند امام سے پنس باندي مونږه تاسو ته کوم حکم ناغ سلورم خسر دے ناګه سرور م عیسینا اود تکه خسره پر اگله په بیا حديث کې نبی عليه صلوات والسلام بارک راضي چې نبی عليه صلوات والسلام یو او د سكونه صحابي فرمای و مسحا نبی صلی الله علیه و سلم په باندې مساوات او دا نسيه ديځه په لګي دي ته وره دا محمد ایصا دا د سر سره دا یو طرف شو دا بل طرف شو دا شاته بل طرف شو او دا پاس دا نسيه د سر سره شو دا لوی دین زمونږه امام سے د دقت حدیث د وجنوي سر سره ایصو پر زده او ټول پورا سره مسکول اح بیا سنت دی دیبل د کی باندې ځن هوکه اغتي وینځه تاسو الګابې ترګټو پورې نده سرم گیټه وینځل سر د گیټه وینځل په کار دي ټو پورې سر بیا دې ټکی تاسو وګورئ نو دا د ومسو ټکی نه ورستره دا هو طالبانو علي حضرت طالبان دویغه تاسو دومره کډه وګورئ چې ترجمه ده دې داسه راضي یو ترجمه ده داسه راضي تاسو مسو کې او مسو کې په پخپو باندې نو پرکو باندې کدا تکې د وانسحو سرو لګي او نو به مطلب جدا دي هغه شي هغه مطلب نه دي چې په بووینځي او دوه باندې ممسکه د مطلب داره چې ریتا سو موزیه چولی نو بیا په کو باندې مسکه وانسحو برؤسکم پسرو نو مسوک او ارجلکم او په ارجلکم او په کو باندې او حالت د موزو کی نو دا مطلب دی او دین مطلب ده دې داره چې دا د اغف سره لګي فصلو صرا نل او چیمه ساو به نختيروس دې مس مس کېراد مس کېراوست چونګې دا دریم بیا تاسو مس او مس کېرا او دا ارجلکم دا سره لګیدلې نو الله وه مخولو وینځه پیو وینځه خبر نداء الدامی د مسنه ذکر او ذکر کو چې دائم د عام طور په وینځلو کې د مسنه الک رستوینځ یو خبر ادرین دا چې د مسنه رستو کنه د کی یو خبر ته اشاره شو عام طور مسکی کمی او بلې او خپل خلق ډیر لوی اسراف کوي خپل خلق ډیر لوی اسراف کوي نره د وی اشاره د خبره تشو چې د اندام کوینځل دی وماس سره یو ځای په نوټ خبرته اشاره شو چې پدې کې اسراف نه دی په کار پدې برابر او هغه استعمالول په کار او باندې علماو په کې یو بل خبرته اشاره کوي چې هغه علماو په نسب باندې مستحب دی به تر خبره خو ته عام طور او باندې سي ابتداء کې سړې خې لندي کې بیا پورا اوده څو کې مسغون دیږي لګي او په راغ کې لاندې لاس په راغ کې په ځدي شي نه چې سړې بیا پورا اوده څو کې بیا په کلځه باندې پی اویزی نو دیتا مپکی اشاره دا نو باہر حال قرآنی الفاس یو دو الفاس یو زیکیگی نو پاگی که شن نکتی وی نو لما پاکی مختلف و نکتو تا اشاره کرده دا خو باہر حال دا احل سنت والجماعت پنیز بانده پا او دس کے دری اندامون وینزل پرست دی او یو اندام دا اغی سلورم ایسا مسحکول دا پرست دی او بیا دایانت ساته چه دا او دس کے فرائز دی نور سنت اتاست یا دې د دې نه انو چې کم ترتیب سرمون او داس ته هغه کې وګوره ابتدا کې لاس نه نزلې یا خپل کې او با چلني کوڅه کې او با چلني مسواک کې دریږي پیری دي پیذر پیری کم چې بیانې کې هغه سنتي او پس سنتو کې بیاضات اساده چې پس سنتو کې مؤکد سنت مضبوط سنت چې کم دي جنبيه عليه السلام زیات تاکید کړي نپا اگې کې مسواک به جن سبا ډېر خلک کم خلک د مسواک اغا خيان ساتي نپا اگې کې یو مسواک دی بیا دا یو خبره دل دیات او ساته زمونږ پنځ باندي د سلور اندامونه فرز نه زمونږ پنځ باندي پرځو نه نه نو رو امامانو پنځ پرز دي نو له هازه باران کې را رواني او تا باندې شی او بو عبیدو سلور وړا اندامونه دي صفات او سلور واړه چې کوم فرض دي أغله لښو نو له هغه څخه مسکی نماز تا موزه کې یا تعالی چا نیت دي کړل نه نیت خو زمونږ په نسبانه فرض نه لري خي غو په دیو کړی چې روو دي کاپړي بدل کې مسکی نماز دي نیت زمونږ په نسبانه فرض نه او ترتیب سره وینځل زمونږ په نسبانه فرض نه سنت دي نو مطلب دا رستا فرض ادا شو نو کو سنت دي ادا نشي زکات او دس کې کوم پرز دی هغه تا ادا کړ یا مثلا ته په اوبکه بل سکه خپل تل تکو وینځلي او ګټه نیوځو کور ترالې نو بیر لا درېم دا مونږ وینځل مخته وینځه لاست مټري وینځلي او مسح لري وکړه خپل دې marked صرف ترتیب را نه ترتیب سنت دی. نو کو سنت پات شو نو او دس وشو. خلاف سنت او شو او دست او شو نو کوم مسکه نماز زمون منزبانه بسم الله عليه وسلم پرزنه ده بعض منزبانه بسم الله عليه وسلم پرز دي بعد الجمره خبريات اوساته چې زموق پنزبانه دا سرور شي زنه که ترتیب سروشي کبي ترتیب اوشي که بسم الله سروشي کبي بسم الله اوشي نو بهر حال مستقيم نور دا مطلب منلږي بس ردي باندې اکتفا بکار دا سنت قيام ساتل په کار دي ده فرض قيام ساتل په کار او اود مکروحات نه بچيزان بچول په کار دي او بیا نه خبر ساده صاحب چې دې سلور اندامونو کې سلور اندامونو کې زره برابر ځای پاتې شو زره د برابر ځای پاتې شو مثلا چې بوتما اچولې دا هغه دن نن نه او بل د انسان مزنقي یا یو انسان نه هه بلش د غولې دنه نقطه وبنځي نو د دې زنانا مزنقي یا په بدن باندې دا س نور ګړو و غیره یا څه کلک شي لګیدلنه جیاګي توچنا اندام ته وګنرسي نو دداسي انسان مزنګي د دې وجه حدیث کې نبی رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم څه کسانو لیدل دا غي پخپوک او چوانم نبی رسول الله مخيره او وېل للعقاب من النار وېل حنکتی د پارادوسو د دې کې دوه د ورنه الله تعالی د اور کې حلادي مطلب دا نشي دا اجري دا وينځل فقار او نبی رسول الله صلی اوده سیکلو اووده سیکلو اودنو کومرزاده اپ او قدم کی اوچو نبهله سلام و اسلام ولید نو ته ورش واپس وکا واپس شه او بهترینه طریقې سره اووده سوکا او بیا راشه موزو وکا نو لدې ویننه کله سلی پورو موزو وکړي او یو دنی کومرزه بته د ستنه کومرزه بگی اوچ پاته او شوی نو دې انسان له موزو دوباره پکار دی او د سم دوباره پکار نو دا سلو ان دمنه هغه مختي ور به سيزه وي و ان کنتم جنبان فتطهروا لره وهغه او د شیوه دغه بیان اوس الله تعالی د جنابت بیان کی وَإن كنتم جنوبن و ان کنتم جنبان او کتاص په حالت د اغه او قربوالي د وجنره انسان پورواله پاتورشي داغي بيان دستو دي دلته اغه جنابت مراده چې د انسان نه د بدن نه اغه اوږوځي چې انسان په اغه سرپلې تيږي جنوب کې یا د خوب په حالت کې یا په بلې طریقه سره یا اره طریقې چې وا خود د بدن نه اغه خبره خارج شي او به خارج چې انسان په دې سرپلې تي ګرځي او ناپاکه ګرځي نو الله په حالت کې نطط بحر دم زورت نو اس خزانه تاکي علماء او بیا پلانبل کې اچا دي وا حدیث کې صحابه او ابي نه سنتو سلام د اودس طریقه هم کوله تاسته نشه مليږي تفصيل وګړي عثمان رضي الله تعالی علی سیبنا د دې ټول نه د او طریقه نه کنه او د هو ست طریقه ته صحابه نه سکے د نبي عليه الصلاة والسلام د وصول طریقه هغه منقوله نو اغه او دلته او ناوې ځان پاکه پورا بدن پاک او لطکار هغه دغه انسان لازمي نبی اسلام برک الله رازی لازم منزل صحیح شو. او بیا هغه او داسې کو څنګه چې سړی د موز د پرا او دس کوي آو, او بیا بلټي کې لاس ورداخل کو نخپل دا زیختانه اعلان کړ پدې باندې پدې ويښتوب باندې هغه کې دن تخلل کو وبي په کې واجلي دری پېری او بیا پورا بدن بانده اوبوه چوکی ندقه طریقه نا چه انسان لاول لاسوین زی اندامونو بانده نجاستی اغا پاکی پورا اوداسو کی او بیا پورا بدن بانده اوبوه چوی پورا بدن پاکی نده طریقه سرا پاکول پکار دی فتحارو تحارت اغوصل که دریس جونه پر زیاد ساده یو پورا اند بدن تا اوبرا سول یو درمز مزا خلے که اوبا اچو سناسا کروجه گرار او کلو جنینو لر هر خپل پکار دی او پوزا کې اوبو چول پکار دی نل پرمای وین کوم جنبن فتوه وان کنتم مرضا او دا اوس نور ضرورت نه بیان هي وان او کدا سم مریضانی به مار نه بيماري ور سره د ټکې نور یو د او د ضرورت او ته بيماري تل رقبې نو را روان. او کمره را باندې هیڅ لوټه بیماری وبشتہ او بدل خینه بي او د او د ضرورت نو اور تسل الله هم کوي درين او عنا سفرين تپ سفري متاده د او د ضرورت بي او د تپ سفري او بي او د سه شوي د او د سه کوله ضرورت درين او جاء احدم منكم من الغائب يا يوتن دستا شنا راه من الغائته دكن دكن نو په خوا زمانی ترتیب ته هغه زمانه سره الله قران نازل کړو لکه دین مترين قران ذکرنه ځکه هغه زمانه کې نو هغه زمانه سره په حلق د قزا حاجت ته پر کندي او غیره وکړه که څه ځاتا چې پردہ پیراشي دا څه ځاتا بدله اوبه تر اته کم دغه چې انسان بارته او غیره او چېو محقوز ځاتل شي نلوی یو کم ستا سوره د کندي نه مطلب دا دی لې بولیا نو او د دا ټکي او سلورم صورت بیانی اولا مستو من نسا یا تاسو مسکے بی بیانگر دیکھیں دری مانی دی خواہ دری وارو تا وقش ہے دو مانی زمون نبی خوچ جتا از اینو نارا مولائی بیان کی او بیا پی عمل کوئی نو بیا بایتا گرانش لمز عربی که لگی دو دا باس امامانو مسلک داده چی بی بی سر اولا گی نو بستا اوداس ماتش یا مسلک دا دا مطلقاً په شهوت سره ول لذت لپاره او که د غزي و چې ټچ شي نو د استمات شي د بعضو امامانو مسلک دا نه چې بي بي سره په حالت د اودس کې ټچ شي نو په لذت او شهوت سره یو اودس نمادي او په لذت او شهوت سره نه اودس نمادي دا مسلک زمونږ نړی دایات ساتي دا دوه مسلکه زمونږ نړی زمونږ مسلک دلته کې لا مس مونگا زمور ایمان سے وہی لامس لامس مطلب داره ہے کبھی بھی مسکی تا امسکی دیکھیے او خاص معنی تو اشارہ دا تعلق ساتلو تو اشارہ دا یعنی تد اگے سرات تعلق کو سات او دانور دو معنی مراد نہیں زکہ حدیث کی راضی حدیث نے حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صفا حدیث دے چ نبی علیہ السلام وجری او مشتاق کو لڑا ان مدینہ کی مسجد مسجد نبوی سے معارض دی پای کټه نبی رسول الله کوټ ټایټل سٹا ډېر وړی کم دی او عائشہ ته نبی رسول الله دو سلام نو ما با داسې معنی ورکول الله تعالی نو ما بخته غونډه کی چې سې اولا ګرا او پاپ بسیدو نو ما بیا بخته پرې کی بیا به چې کتره غماس راوې لاس وګاو نو ما بخته غونډه نو که په او داس ماتې دي او داو روايات کې د نبی له صلوات والسلام <سؤال> د بیبيانو د ام ثابت چې نبی له صلوات والسلام کو او بعضي بیبيانو بیا خپل کړ او بیا بمزله لړو نو دا شی نوم سره اودس مونږه یې د دې مراد تعلق ساتل د زمغه امام سره وي الله تعالی فرمای او لا من النساء یا تاسو تعلق پر ساته د بیبيانو اوستاسو او تاسو اودس مات شه بلوی بے او دسیشوالام بلو ضرورت راگئے اس موسکے نو پلم تجیدو ما دے سنورو ورسولتنو کی مرس دے سفر دے وارا بولوی بول کردی یا تعلق ساتھ لے پلم تجیدو ما او بندشتا نوز بسکے نو اللہ متبادل احسان خکم کئی پتایممو سائیدن طیبا نو تاستو قسطو کئے سائیدن آخارتا طیبا چپاکا پاکی خارتا نوماکه می تفصیلي مسله بیان كړي وي د تيمم اوس دته دوپاره نشم بیانوي بل ځمره کړريات ساده جکم شه د ځمکه د جنس نه مثلا خارص وا یا غټش وا اگر چی دونه دی خارص وا غټش او لوټش یا نور د ځمکه د جنس نه جکم شه نه دي پاره باندې تيمم کوي او د تيمم طریقه الله بیانوي فان سبوه بوجوهکم تس مسو ک په مغلخ بلوبان نو اری طریقې سره چې مشهور کډ کمشوره طریقې تبلیغیان کم کړي دا کومه تیجی طریقہ کاقول شي خو بهر حال د محدود هغه راګیرول پکاره و و ایدیکم او بلا سن خپل من مدری فارینا نو لاسونه هغه تدیزه پرې کومه پر انسان او دس کوي که اری طریقې سره وی یا هغه طریقہ هغه چې کم کوي هغه د ثاني طریقې له ټول لاس وګړي صاحب شي نو دا هغه طریقې سره دا دغه مسله چې ذکر کړه دغه مسله غره هک مطلب بیان کړي چې الله د تیمم حکم درکو ځکه الله اراده پر تاسو باندې د اسانیا ما یرید الله اراده لل الله تعالی ليجعل علیکم من حرج چې الله تعالی پتا سو باندې ستنجو ورځه کا هغه تنګي په مسله د باب د طهارت کې را کټه په وی چې بيماري او کورو وینو باندې اوکا سفر کې ملالې جوکه نه ملایږي واپس سره کې لټو هغه استعماله او کو او او لیو بیا د سيد کو ورته بیا د سيد کو ومنښت نو راته دا کې بیا بکانې و نو الله تعالی په تاسو باندې پینې نه ګرسه او د اخر حدیث رانا بلکې ارام مسله کې الله تعالی په امت باندې پینې نه ګرسه مصبو د مارګي نشې کولې پناسته کې پناست نشې کولې موزد سپر کے سلور نا دواؤو کا پده مسئلہ کے امنشتتہ اعمومو کا نا اللہ فرمائے لیا جعلہ اللہ ارادہ نا رکڑے لیا جعلہ داچہ اگر زیالے کم پتاسو باندے من حر جن دا اللہ ارادہ ستا اللہ بیانے ولا کی لیکن اللہ ارادہ کردہ لیو طاحی رکن داچہ تاسو پاک او د پاکین علماء دلتا فرمائے اون ظاہری پاکی اون باطنی پي ظاهري پاتو خدا چستا د بدن نا اغه ګندګې لري شي يل وي به د سیواله دا يا وळे ګیا د سیواله ګندګې دا نو دا الله اراده را کو ابني نو علي سرم رحم الله کا پاکي ستله پاکي حکم او چکل استا ظاهري اندام نپاک شو نو د سر د انسان ظلم پاکي نو دا الله اراده را رته ظاهر او باطن کې الله وَلْيُتِمَّنِي عَامَلَهُ او الله تعالی د کی کې پتا سو باندې پنه مټ هغه نعمت څه نعمت, نعمت داده چې د غرامت او قضای الله آسان آسان احکامات ورکړو لعلکم تشکرون او دا نعمتونه کار وکړو نو الله وي په کار د دې نعمتونو باندې تاسو شکر کوو باسه او دا نعمت شکر پر مې رات بار بار وي چې یو د نعمت شکر داده چې سره خپل باندې الحمدلله یو د نعمت شکر داده چه ده نعمت انسان استعمال نه ده احکاماتو استعمال انسانو کی پاکی اختیار کی او که گران دکا اوبا ملاوی گی نو دکا طریقی او که نملاوی گی نو بیا چکم ده تیمون سر اختیار کی بس تا ده غذا کوری ریده خدایات ساته پده اودس کے چکم نواکی ذو ذکر شو چه اودس و سرماتیگی ده طول ندی ده ده نه علاوام شتا لکا پڑاکا خواباندی اولتای دی پورے اغیسرم اودس ماتی یا د بدن نوین اوزینو پا اغیسرم اودس ماتی یا انسان په که که سر کموس کی او خاندی پا بلا که بڑاکا ناغیسرم نا ام موس ماتی گی ام اودسو ماتی سلور جکر دی خوددین علاوه دا کسی زنو سرم اودس د انسان اغا یا ایوها اللہینا منو ایمان دارون اذا کم تم الاس صلاة اذا کھا وقت کم تم چیراتو که دودریدو الاس صلاة منزتا پرس موزدیو کانا کل موزدی او کلیتر دیو کاریو موزدی فاسلو جوہکم و ایدیو کم فاسلو تازو انزید جوہکم وَاَيَدِيَكُمْ وَالْأَرْجُلَ مِنْفَضِلَ إِلَى الْمَرَافِقِ إِلَى الْمَرَافِقِ سَرَدِ څنګهلو وَأَصَابُوا بِرُوسِكُمْ أَمْسَوْكَ سَرُنُف کلو دان دي وَأَرْجُلَكُمْ وَقِفْ مِنْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سَرَدِ گېټو وَإِنْ كُنْتُمْ وَتْوَنْ هَرُونَ وَخَزَانْ پَاکِ اُلَانْدَا یعنی مکمل طحارت اختیار کیا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَ وَفَچَرِيَتَا سُو مَرْضَ مَرْضَانِيَ مَعْضُيَانِ مَعْضُوَانِيَ اُبْنَشَ مرضا مطلب دار دو بول استعمال نمازور دار او علا سفرین یا تاسو سفر باندې او جره حد من یا راش یو کان نستاسنا مینل غایته د او د سیمت شوز د ضرورت او لا مز کو تاسو ملوش بیا نو سرا فلن تجدو مان پس تاسو ممن ما ابولرا یم مو سایدا په ممو پسس کوکي سعاً تو مننا پاکې خاريته فم صو ب وجو کوم مو کېمه خپلوباندي و کوم اوله سخپلوبانې من موددي پاې خاري الله ه د منکرله تعلا ل جاله دا چې وګځ تاسوباردي من هرجن ستننجي په باام د کې او په یاد دین په هر کی یریدو یو پاک نره کوم لیکن اراده الله تعالی یو پاک هره کوم دا چې تاسو پاکی د نو او دا سړک تاسو نه ګناونه ریجي ګناونه نه انسان سره پاکی او دا چې پاکی تاسو نه راغله غناونه د ګندګونه ولیو تیم نعمتو علیکم او د پار زده نعمتو چې تمام کې نعمت پلو په اسان احکاماتو سره علیکم کتاه باندې لعلکم تشکور پس افغانستان ته پانا تشکرونه چې شکر او باسي باندې یا وله نه نه خپلې کوتل <سؤال> مدینه رحمهم سکین کریم خپل <سؤال> د احکاماتو شی بیان شي یا الله <سؤال> د دې کوم فضیلت ته او بیا آخرت کې دی باندې یا دنیا کې د دې کوم پایدی دی انسان پوره بناونه د امن د د توفیق او تنسیبو ورز یا الله رضا نصیبو شي زمون رضا اوږي قبر خلف کې خپل رضا ور نصیبو ورز صلی الله تعالی